Dámy a páni, vám pokojné zimné poludnie, kulisa za oknami, vo chvíli, keď sa začína odvíjať premiérový dej Triangla s číslom 65, je o 1. februárovom útorku roku 2026 a je mi potešením pozdraviť všetkých hudby chtivých, ktorí za konkrétnou piesničkou hľadajú aj niečo viac ako iba verše a melódie. Opäť pôjde o pocity. Opäť pôjde aj o určité názory a výpovede, ktoré v sebe nesú kus originality, presne tak ako originálnou bude aj osobnosť, pri ktorej sme rozhodnutí stráviť nasledujúce minúty a hodiny. Tentoraz to bude meno Rodáka z Olomovca, ktorý si pomaličky dokresluje svoj 8 krížik, stane sa tak v apríli budúceho roku. A bude to v deň, ktorý je už celkom slušne košatý na v hudbe aktívne postavy. Stačí spomenúť z tej českej strany dve dámy, Juditu Čežovskú a Editu Staubertovú, no a z tej slovenskej trojlistok Juraj Burian, Julius Kínček alebo Karol Duchoň. No a aby toho nebolo málo, tak toho 21. apríla, respektíve Dubna si svoje narodeniny. Rok čo rok pripomína aj folkový hudobník, pesničkár Jaroslav Hudka. Že toho vytvoril naozaj dosť, to snať ani netreba zdôrazňovať. O to ťažšie sa potom vyberá konkrétna zostava reprezentatívnych nahrávok, o čom vie určite svoje aj môj spoluúčastník tohto posedenia, Petr Žantovský, ktorého by som už mal mať niekde na vedľajšom konáriku. Dúfam, že sa počujeme. Počujeme se, počujeme se, děkuju za přivítání, zdravím tě taktéž. A jako z a zdravím všechny naše posluchače a posluchačky, ať už dnes v premiérce, nebo potom kdykoliv na v, v, v těch nahraných reprýzách. No Petře, takže z kolkých pesníček jsi vydělal <coughs> tento raz? A, tak měl jsem to vlastně těžký, jednoduchý, zároveň těžký, protože Jarda Hudka je neobyčejně uh, plodný autor a, a interpret na to, čo, uh, spousty dlouhorajících desek napsal, spousty písniček. Uh, samozřejmě ta kvalita není vždycky vyrovnaná, ale když se chci zastavit právě u něj, tak vlastně ta, to, čemu se obvykle říká kvalita, tady jde trošinku stranou, protože tady já bych upřednostil spíš slovo autenticita a také důležitost určitých období pro hudků kulturní nebo umělecký nebo občanský nebo jaký chceš vývoj. Takže já jsem to bral z nějakých takových základních období, kdy kdy samozřejmě nemůžeme pominout ty první singly, kde přetextovávalo Dělana, nemůžeme pominout první single, který, který vznikl na půdě Zdrožení Šafrán. Samozřejmě se zastavíme u desek, které zpracovávaly moravskou a českou lidovou hudbu ze sbírek Erbena Suša, a samozřejmě, že se nemůžeme nezastavit u toho, u toho jeho návratu po tegrátu v listopadu 1989. On se za poměrně divokých okolností dostával je, do Prahy už na tu demonstraci někde na, na letné, tuším, 25. listopadu 1989 už tam vystoupil a je, jako byl vlastně přítomen všem těm dějům a k tomu se ještě dostaneme, ale já jsem měl tu je, velice příjemnou příležitost okamžik, dějínej, abych tak řekl, že jsme s Jardou mohli společně realizovat jednu společnou desku, tedy já jsem ji vydal, on ji natočil, s radím a dalšími lidmi, k tomu se dostaneme a to já považuji, a teď to bude zní strašně pyšně, a já to považuji za Jardovou nejlepší desku, protože jako jedna z mála měla fakt dramaturgii, že se vydíralo, pamatuju si, že jsme se s Jardou do desítky hodin a on chtěl některé písničky, já Já jsem mu dával stopku červenou, naprosto veto, protože mi přišli, že se nehodí do toho kontextu a tak dál. Třeba se o tom rozpovídám potom, až na ty písničky dojde, ale v zásadě jde o tohleto období. Tedy z toho plyne, že jsem víceméně vynechal poslední čtvrt století, protože. A vlastně 35 let, takhle, aby byl přesným od roku 92, je tam jedna jediná písnička a ještě si nemyslím, že je pro něj úplně, úplně typická, ale dal jsem ji tam záměrně na závěr a snažil jsem se také vyhýbat Jardově po běžné snaze být vtipný. E, proč to řeknu potom, až na to dojde? Ale každopádně je to z toho, z toho dejme tomu, globálně řečeno, prvního období e, od let, dejme tomu, od 1969 až, až řekněme, 1989-1992. No máme připravených teda 12 titulů, aby jsme jich co nejvíc postíhali. Pojďme rovno za prvou pesničkou. První písnička, tu už známe z trianglu. Jarda Hudka vystupoval v počátcích, tedy kon toho roku 68, 67 a tak dále. V duetu s Petrem Kalambrou začínali na Králově mostě jako mnoho jiných písničkách, kterou třeba Raduza a oba dva byli interpreti v různých situacích písničky, kterou považuju trošku za kultovní nebo erbovní pro ně oba. A jmenuje se Hospodský. My jsme se tady pouštěli, když jsme měli díl o kalandravi jeho verzi tak tohleto je verze, kterou na natočil hudka. A teď se do předrož pochází z televizní soutěže o malý talenty. Takže toto se hrávalo kdysi v Československé socialistické televizi. Píseň Hospodský. Lidi, to je hmota, která se sama sežírá. Lidi, to je kus zlata, který se samo vykrádá. Nemyslej na samotu, každej na svou smrt zapomíná. V mý hospodě je špína a špína slunce nehledá. Jsem hospodský tohodle světa, Svět je zakouřená hospoda, o čtvrtý kránu spytá a z alkoholů šílená. Podávám všechny lihoviny, ale já je nevynalez. Svět to je kopec hlíny a v dopoledním slunci kocoviny. Podávám fantastická jídla, ty podpoří vaše budy. V mým koření je ta pravá síla, právo silnějšího nejsou bludy. Strop hospody je falešná ústava a židle jsou policajti. Každý mu vládne ústava, to hlídají policajti. Místo světla svítím strachem, ten osvětluje všechny tváře. A lidi přijdou zase. Strach lidi k Hospodě váže. Hospoda je domov náš, že tím se chceme pobavit. Tohle ví každý z nás. Tohle si nenecháme vzít a z nenávisti se tloustne, žádost by stří oči. Vražděním ti svalstvo zhoustne a lidi jsou samí svaly. A lidská kůže furt tloustne tuční necitlivostí. A pro mládí mám zvláštní porce. Mládí je všechná s radostí, místo soli používám závis, mám i v kuchyni plný pytle, a lidi sem táhne nenávist, a všichni si žijou vesele, a tuláky si sem nosí, svázaný do kozelce. Ty tuláky, co choděj bosy nad jejich kostmi jsou ty praví recepce Má hospoda nemá v okna a nesvítí sem slunce Tady se každej s každým potká Tady se podávají ruce Do mý hospody chodějí všichni až na jednoho vandráka. V mý hospodě se vopí každej, až na toho věčnýho tuláka. Ten, kdo má v hlavě tisíc sluncí, chráněný věčným hladem. Ten blázen, co se vydal k slunci, i mi není vítaným hostem.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 Hospodskej nám doznieva, to je taká prvá ochutnávka zo strany Jaroslava Hudku, ale povedzme nezainteresovaný poslucháč si teraz môže klásť otázku, aj keď nie každý má rád škatulkovanie, že kam Jaroslava Hudku vôbec zaradiť medzi romantikou alebo protest songových pesničkárov? No, ptáš se mě, tak já bych chtěl na to možná tady i se znalostí toho člověka, jako osoby, řekl, že hudka si vytvořil svůj vlastní žánr. Já bych ho nikam nebyl schopen zaškatulkovat. Jeho tvorba, jak už jsem řekl, hodně široká žánrově od uh, úplně banálních, uh, legračních uh, písniček. Jednu tam potom za chvíličku uslyšíme, ale ta se mi moc líbila. Už když vyšla kdysi rávno, před 50 lety bezmáhla, tak jsem ji tam, pokud vím, první hudková oficiální písnička vydaná tedy v Československu po listu po už. A je, tak tak je, přes ty moravské lidové písně, čili připomínka toho, toho světa je, minulosti a analogii se světem současnosti nebo té nedávnější minulosti, až po taková hluboká zamišlení, někdy možná až příliš hluboká je, o velkých pojmech, jako je emigrace, jako je listopad a podobně. Čili je to vlastně. vlastně až na výjimky je to politický zpěvák. Možná to je to jediné, co propojuje ty písničky. Vlastně i ten hospodský byl tak trošku politika, když si člověk rozklučuje ten text. Takže, takže držme se toho. A ono i v, těch, v tom výběru těch lidových písniček je vždycky nějaká, nějaký osten analogie k současnosti. A zejména na těch deskách vandrovali hudci a stojí přízo zelená, které vyšly v opačném prostředí, tak, tak byly i provodní. Výstupy pro hodní slova je, Hudkova a on to vždycky tak jako trošku nakopával, buď to k nějaké parodii, satyře a podobně. Takže ano, já si myslím, že jeho podstatný je, epiteton je to politický zpěvák, ale nejen. No, ale možná tě překvapí svou reakcí na otázku, či se cítí být protest songovým zpěvákom. On v jednom z rozhovorů povedal i toto. Já jsem se nikdy nepovažoval za protestního zpěváka. Jak si moje cíle byly buď ten život nějak vohmatávat, anebo objevovat věci, které mě okouzlují, jako od geologie počínaje. Já mám strašně širokou tvorbu. Samozřejmě na veřejnost tím, že ta veřejnost je, je ta taková jako hlaklivá na ty, řekl bych, impulzy trošku skandální. Tak se dostane čas od času jedna, dvě písně, ale to celé množství, které dělám, to se nedostane a já každý rok vydávám desku z nových písní. Tam se mi zdá, že říkám podstatné věci. Takže protest, já nevím, je to popis. Popis situace, i když kritický, ale já se považuji za takového jako spíš komentátor komentátora některých věcí. No, takže on se po, považuje za popisovača. Ale to si neodporuje. Já jsem řekl, <laughs> že je to politický zpěvák, on říká, že se nepovažuje za protestní zpěváka. To není jedno a to tež. Jestliže on chce svéma očima, samozřejmě ne každý se s ním s jednotí a s popisovat to, co vidí kolem sebe, tak i v tom je jistý politikum, protože reflexe světa, a nejenom toho, jak jí tady motýlkové a spírají ptáčkové a ten mě nám pampavišky, to je taky svět, možná ten hezčí z těch možných světů. E, nicméně to, pokud by mutka nedělal nikdy, e, on vždycky reflektoval ten svět jako, jako lidský, m, jaké, jaké se semeniště nebo mraveniště, který má svý zákony, který zdatně porušuje e, a teda a teda. Čo je pro mě je politický špěvákan. No a jako mnohý, aj on, sa věnoval, lebo mal svoje vzory, Nebol tu iba Bob Friedl, ale bol tu aj Jaroslav Hudka, ktorý sa mal možnosť a aj chcel otáčať smerom k Bobovi Dylanovi a otočíme sa tam aj my dvaja teraz, že? Áno, e, áno, je to cover verze, jak sa dnes môdne, týka e, písničky Don't think twice, it's alright, e, Boba Dylana a vyšlo to, nebo Hudka to přetextoval jako postoj i teď ako kráľ. Ano, a je to single z roku 1970. Na tvý cestě životem ti schází Taky trochu poznat bez beznaděj Jak vidíš, dlouho ti nevychází Lhát krásou, co je na prodej Nic divného, že jsem tě opustil Nic divnýho, že jsem teď sám. I když mluvím tak, jako bych ti měl co říct, postoj i teď jako král. V naší lásce bylo příliš frází, k pošetilosti máš světa kraj. Tobě mluvit, jako když hrách se hází, a kromě prachu nemáš o ničem šaj. Říkáš, že jsem byl pitomej, že jsi mě proto nakoplá, jen po dvou nohách obcházím svět, a pro svý pomluvy nohy neprohraj. Chází také schází, mě si tenkrát řekla, že si pustíš plyn. Vím docela jistě, co ti schází, ve tvé duši po kráse je jenom stín. Dnes nemáš komu o mně vyprávět, já znudy zklamání nikomu nedám jen po dvou nohách obcházím svět. A pro svý pomluvy nohy neprohraje. Nemusíš poslouchat, co tě třízní, můžeš si vysnít sluneční kraj. V tvém životě je 150 písní, ty sama vem život do dlaní a o něj hraj. Uvidí Všichni ti uvěří, poznají, co vidím v tvých očích teď já. I když mluvím tak, jako bych ti měl co říct, postoj i teď jako král. Nepovídej stromům o své tísni, jen větru odpověď svou strom dá. Nesvěřuj se květům se svou žízní, jen krása tupě a ta tvá už uvadá. Až setkáme se, stáří nám ruku podá, pohlídnem se, kam budeš slova. I když mluvím tak, jako bych ti měl co říct, Postuj teď jako krás odklio aj jednej z najvýznamnejších postav hudobnej histórie, menom Bob Dylan, inak Robert Allen Zimmerman ročník 1941, po ktorého pesničkách siahali aj u nás, teda mnohí Interpréti, nebol to len Jaroslav Hudka alebo predtým spomínaný Bob Friedl. Niečo by sme našli aj u Valdemara Matušku, Janka Ledeckého, Jarka Nohavicu, Golden Kids, hlavne teda pesnička Časy sa mení, ktorá si najvýraznejšie zarezonovala a získala tie české podoby, ale ono je to, Petre, vždy tak trošku aj taký, také vstupovanie na tenký ľad, keď chceš preberať pesničkára, ktorý sláví úspech celosvetovo a ty sa pokúšaš to, či už prebásniť, alebo tam vložiť aj nejaké nové slova. Nemusí to byť vždy šťastné riešenie. No to máš pravdu. Ja bych ešte pripomnel k tomu výčtu, co si tady říkal Pepo Ano, ano, a Nost to má ještě jsem Udělal písničku e, Boba Delena, e, časy se mění co bylo dnes, zítra, není. A byl to úplně jiný text, než který zpívali Golden Kids. Pochopu, na jeho dvojky je žádný strachy to bylo na jeho album. Ano, ano. A je to taková jako jeho erbovní věc. A na té je možný demonstrovat jako rozdílnost přístupů. To, co jsme si tady pouštili, když jsme měli Golden Kids nebo kobišovou minule, tak, tak to byl takový je velmi hezký estetický kousek, který jako určitě pro tu kapelu znamenal jako taky herbovní věc, ale ten Pepa je samozřejmě na troščík a jeho přístup je úplně jiný. Takže jako záleží na tom, kolik do toho vloží ten interpret nebo ten předělávač do toho ze své vlastní osobnosti. Já myslím, že toho to, toho Jardy v tom případě, co jsme poslouchali, je, bylo naplněno naprosto plnými vrstmi e, Hudka je prostě nezaměnitelný a ať by zpíval i, já nevím, Kločkáze díravů, to zpíval kdysi dávno Merta na svý první desce zpatří, že tak by to zas vypadalo úplně jináka a bylo by to typický svý hudkovo. Někomu to může sedět, někomu ne, ale já si nemyslím, že tady by byly ty e, kavry jako s nějakým jako cestou e, k tomu rychlému se prosadit, nebo rychle se proslavit, nebo cokoliv takového. Prostě mu to sedlo. Všimně si taky, jako, a není to jenom v těchto písničkách, je, že i u toho Jardy, a nakonec u toho Petra Kalandry, když jsme pouštěli toho hospodského kdysi, tak uh, oni klesali uh, v tom konci toho verše vždycky do takové nejisté intonace, tak jako by to padalo, kam si do prázdna uh, ten, ta melodie. A to je typicky Delenov Prístup. Ja myslím, že je proste ako ten, to období druhý polky 60. let bylo proste ako to bylo sto letí Boba A každý, kdo miel trošku podobný naladeň, tak se s ním slykčo pozrieť, musel utkat nebo potkat. Uh -huh. A jak dovie, si to povedlo, myslím veľmi dobře. Tak aj on je nezameniteľným a aj keď môže človek naraziť na niečo, kde teraz rozmýšľa, prečo sa táto vec udiala a to je práve album s názvom Pravdepodobné vzdálenosti, pretože Jaroslav Hudka vydal dva albumy pod týmto názvom a totožná bola iba titulná pesnička, inak tam bol, ak mám teda správny pocit, vždy to bolo o iných skladbách. Prečo dva rovnako nazvané albumy, podľa teba? Je to ešte neco komplikovanejšie, <laughs> ja si to vysvetlím snadno. Uh, ta první deska, kterou vydal šafrán ve Švédsku, tedy ano. pan Palas, v roce 1979, byla záznamem z hudkova koncertu na Baráčínském rychtě, myslím. Yeah. A, a byly tam pravděpodobné vzdálenosti, protože to pro hudku byla písnička, jako, jak jsem říkal, už erbovní, nechci to opakovat stále dokola, to slovo, ale já myslím, že tady sedí. A bez ní se ten koncert asi nemohl obejít. A pak tam byly jiné věci. No a když se Jirda vrátil z emigrace, a jak už jsem to tady prvé zmínil a díky Radimovi Hadíkovi s ním jsme se kamaráděli a který s hudkou hrával ještě před jeho emigrací nucenou, tak, tak jsme se s hudkou domluvili na tom, že vydáme desku, která by byla vlastně takovým pandánem, který ty připravované knižce stejnojmené, pravděpodobné vzdálenosti. kterou s hudkou napsal Miloš Čermák, to, je to kniha rozovou. Čermák předtím udělal knížku v s Kralem Krelem a chtěl v tom teda pokračovat je, tady s hudkou. E, knížka byla pěkná, my jsme dokonce udělali je, i oba na tu desku vlastně, identický z hlediska grafickýho, stejná fotka, stejný typ písma a tak dále. No ale pak nastal ten základní problém, protože eh, Hudka Jak už jsem říkal, tam chtěl mít trošku jiný písničky a chtěl to taky jinak nazvat. On si myslel, že by se to mělo jmenovat buď tak jako květ nebo zahrady radosti. To by si, jsou dvě jeho takový oblíbený písně, tedy je mu oblíbený, ale i jiným samozřejmě, abych to nescházel. A vím, že jsme se zejména o píseň tak jako květ hádali, jako psi, protože ona byla skoro desetím a, a bylo to takový tekoucí patos a já jsem mu vysvětloval, že prostě ta písnička celá je taková, civilní taková jako občanský nebo osobní vzdělení, vzdělení člověka, který se ocitl v dějinách a že tohleto najednou z toho vystupuje jakoby někam jinam. Nakonec jsme teda, jsem prosadil to, že se deska, a ten prosadil jsem to hlavně kvůli tomu, že ta knížka se tak jmenovala, a vzali jsme ten design stejný, a že to vyšlo teda fakt jako jako e, pod tím názvem Pravděpodobný vzdávánosti. No, a potom, když skončilo to nakladatelství a tím pádem nebylo možné už distribuovat tu původní desku, tak jí Jarda tu nahrávku, protože to byla jeho, e, tak, tak ji převzal a udělal z ní v podstatě obsahově totožný album Zahrady radosti, který vyšel o něco později, nevím přesně kdy. Nicméně, když si na Vistovišeho Wikipedii, tak tam figuruje i ta původní deska z toho roku 92 Pravděpodobný vzdá 2023, tak nějak, nevím, už přesně a je tam, jo, dokonce jsem e, s hudkou na to téma korespondoval před mnoha, lety taky 10 mil let zpátky ale jak jsem mu nějak psal, Jardo, e, dosvá mě krkneš, protože máš hezký profil na Wikipedii, ale tu naši společnou diskusii vynechal. A on se mi pak zvomluvil, zvomluvil, mi napsal, jo, to jsem přihlídl a už to tam, a hned to tam dal, jo. E, takže, takže do dneška to tam je, já jsem to dneska kontroloval, mimochodem. A, takže takhle vznikly pravděpodobný vzdálenosti, nicméně my budeme poslouchat tu písničku, tu původní, e, která ještě nemá ten, ten to který tomu dal potom Radim Hadík v těch 90. letech je, tam ještě, když už o tom mluvím, tak tam kromě Radima na kytaru hrál e, Guma Kuhánek na basu a Jirskýho šekná vyhončel. A co je zajímavý, tak to byla prvotina Radima Hadíka mladšího, jako v roli zvukového a hudebního mistra. Je, to snad bylo mladému asi 15, nebo takhle ne, nějak. Byl to po velmi talentovaný kluk. A, a to dílo považuji fakt jako za velmi dobrý. Nicméně, pojďme na tu původní verzi. Já jsem ještě predtým, než zaznie, len taký detail, točilo sa v máji 1994 v štúdiu Fossil v Prahe. A tá 10 minútovka mi tam chýba, ta sa tam nakoniec nedostala. Ne, ne, ne, ja si mi vynegoval, vy, vy, vy tam, tam bola červená, jednoznačne. Dobre, tak poďme za tou titulnou pesničkou. Ten tich Žybitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyším v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí. Prý chodíme vokolo, prý vpřed, prý jsme zavostali, prý prý jen pravděpodobný žal. Pravděpodobnej svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran v obličeje ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá. Byly to jen přemety a žádná cesta životem, Stojíme pořád tam, kde jsme jen tam Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět Pravděpodobná láska A pak se dožijeme let Pouze představy jsou bolestivé Mimo představy se dá všechno přežít Všechno unese chodník Vraždu i lásku milenců a potom kočku Která dovede ve tmě žít Žiju úplně jinde a o tom něco víš. Ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš. Zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím. Co se na všechno říká, pravda je barová tanečnice a pro každého zvlášť tančí, nejsou zločiny, za které by se mělo střílet, pouze za lež, která se pravdě podobá. jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Nad sochou starého Inka, monument času. A nikdy neporozumím, nepochopím. Proč byla řecká socha strakatá, žádnej důvod, nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Kroky vrahů, milenců a bláznů, a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení, jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. Pak se rožijeme let ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí, snění tibetských mníchů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo čas ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Křesťané, prostřeli obrus svědomí, k stáru je to obrus z nejhorší špeluníky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí, a že pravděpodobně slunce zapadá za hory, a co je vesmíra, Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí, jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. že ide o živu nahrávku, aj keď vie sa aj vmixovať potlesk. No, pravdepodobné je, keď sa pesničkár rozhodne spievať skladby o názoroch a pocitoch, takže aj šliapne trošku nesprávnym smerom. To sa aj Jaroslavovi Hudkovi podarilo. Inak študent umelecko-priemyselnej školy, ktorý na konci 60 rokov začal vystupovať s Vladimírom Fajtom. No a neskôr sa... Predstavil so svojím vlastným hudobným programom, v ktorom okrem iného popularizoval aj moravské ľudové pesničky, ako rodak Zolomovca k tomu mal veľmi blízko. Získal si slušné množstvo priaznívcov a niekoľkokrát mu v rukách pristálo aj ocenenie pesničká Roka. Stal sa zakladateľom a členom Folkového združenia Šafrán a od toho 7 sa to skomplikovalo. Zúčastnil sa festivalu tzv. Druhej kultúry. Na nahrádečku pri Trutnové, stal se signatárom Charty 77. Ako se mu tvorilo v tomto období? Pojďme si vypočuť. Tehdá jsem na začátku Charty udělal sérii písní o osobnostech. To byla otázka, co je pravda, co není pravda. Najednou se v té šedivosti pusty ta Charta otevřela otázky, tak jsem udělal písně Mistřejené, a Galileo Galilei, Sokrata, a k tomu připad Havlíček Havle, který byl, já jsem ho měl to hned, a ten se mi líbil tou takovou zvláštní potěuchlostí a tou dvojsmyslností s tím Havlíčkem Borovským, protože oni usilovali o podobné, o to, aby vláda dodržovala zákony. To byl Havličku záměr, to byl Havlov záměr, to je v podstatě Havlíček vymyslel chartu, že ho se dá říct. A když jsem to celý dopsal, tak jsem měl na radost z té že se mi tam oba vešli. Dokonce s tím, že Havlíček někde říkal ostry jako šavelborovský Havel. A hned se to ukázalo, když mi asi po dvou měsících zjistili, že to zpívám. Oni se věnovali chartistům, já jsem tehdy mě Havel přemlouval, ať tu chartu hned v první fázi nepodepisuju, tak jsem zpíval ještě půl roku. a Když to zjistili, tak se sebrali, nechali jsme je tam tři dny a s tím okom je písnička Havličku Havle. No tak já se bránil, že je to o Karlu Havličkovi Borovským a bylo to neprůstřelný. Takže v tom ta píseň, vola není zase tak úplně jednoduchá, ale je jednoduchá. Asi jako udavač těší na tyhle písně, nemůžou být složitý a dělat z nich jako nějakou příručku pro básníky se mi zdá jako kyčový, Toto, to je to prostě, tam patří ta přímost, upřímnost, je to sdělení a to sdělení nemá být rušený. Opět nám teda vyskakuje z historie výrazná postava, osoba považovaná za zakladatele české žurnalistiky, satyria i literární kritiky Har Karel Havlíček-Borovský, takto vpašovaný do pesničky, Petře. No, u toho Borovského snubu Havlíčka se pojďme v jenom zastavit, protože jestli já jsem nazval Hudku politickým zpěvákem, tak Havlíček byl výsostně politickým novinářem a člověkem obecně, on byl chvilku taky poslancem fričského sněmu, ale opravdu jenom krátce a v podstatě z toho jenom vytěžil materiál pro své články v Národních vestech a ve Slovanu a, a, a byl to člověk, který první vůbec u nás velmi otevřeně a tvrdě psal o cenzuře třeba. Hmm. Když jsem teď dělal nedávno dohromady knihu o cenzuře persus Svoboda slova, tak mě na, na mě vyskočil samozřejmě dokument s Havoličkem e, nebo jeho článek e, naprosto fenomenální. Když si člověk odpustí tu dobovou e, gramatiku, samozřejmě tak e, by se na tom nedalo zmínit ani slovo a mohli bychom se dívat na dnešní svět a říkat si ty Havoličkovi slova. Čili v tomto smyslu si myslím, že se Hudka dopustila opravdu bezprostřední a velmi přesné analogie je, nevím, jestli bych do toho, do té míry tahal Václava Havla, ale chápu, že jako dobová je, situace to nahrávala a, a právě, jak říkal Borovský Havel, že je, je to, je to je citace de facto z, tý, z toho jeho epigramu, tak tak nie, je to typický ibritek, příklad toho hudkova e, žertování, takovýho toho na, na hrane jedovatosti a, e, a lehké banality, a jak říkal správne, tyhle písničky nemôžou být realistický a těžký. To, to jim musí rozumieť každej okamžite na první dobrou. Takže toto, toto určite podepisujem Ano, dalo sa to využiť v tej danej dobe hlavne, okolo toho roku 89-90. No ale... Teda skúsme si Jaroslava Hutku zobrať ako pesničkára pred chartou 77 a po nej zmenil sa pesničkársky? Možná, že Takhle, po roce po, po tých a po všech tých nevšimnostech v rámci akce a sanace, kdy byl musen vys se vystiehovať a žil v Holandsku, tak nebo v Nízozemsku chcete-li, tak, tak tam ta jeho tvorba, k tomu se ještě dostaneme za chvíličku, ale prostě šla trošku je, vlastně jinýma formama Pokus, pokus a omyl o opakování neopakovatelného a tak dále. E, nicméně, já nevím, e, já jsem vnímal hudku až do roku 77 a nějaká chrta mě v tom nějak jako neposouvala e, jako svébytnou osobnost, která tady prostě znamená naprosto specifickou kulturní entitu, proto jsme si ho taky dneska vedkli tady na toho našeho pořadu, protože je nezaměnitelný. Je jako určitě Zapůsobil na spoustu lidí velmi svou osobitostí, svoji. svoji nevybíravostí a tak dál, a tak dál. Mnoho lidí třeba posunou k nějakému radikálnějšímu postoji, aniž by třeba o to stál nějak, nebo usiloval. Prostě byl, byl svůj a byl takový vždycky. A co se týče jeho života v Holánsku, o tom vím jenom zředkovaně, buď od něj, nebo z jeho knížek a písniček. A k tomu se ještě možná dostaneme. Čo pro mě, pro mě, jako možná ano, tak potom po té chartě se teda zbližil s tím a. Hral na tom rádečku, to by možná dva roky předtím neudělal, protože hmm. ještě pořád měl normální funkční uh, nechce říct kariéru, to by bylo oškový slovo v tomhle kontextu. To prostě normálně fungoval v rámci klubové scény a mohl vystupovat být za jako, zoufalých ekonomických podmínek, ale to tak by tehdy bylo. Uh, nicméně tím, že se prezentoval jako zejména zpěva kvidových písní, no tak toho komunistu tak nedrážil. On nebyl schopen číst ten druhý nebo třetí plán těch písniček na rozdíl od publika udkova. Takže, takže pro, mě, pro mě ano, tak překročil Rubikon a musel odejít. To je konstatování, to není hodnocený. Ano, on mal už určité postavenie, pretože ako pesničkár vydaný na vinyloch vydavatelstva Suprafond, to sa málo komu darilo väčšinou, teda to bol ten panton, ktorý bol takým vedľajším produktom, respektíve vydavateľství. Možná bych chtě, Peťu, teď, Peťo, teď sa ju malinko no. Ten panton se stal takovým ne, nosičem pro tie alternativní proudy o něco později, zhruba o 10 let. V téhle době vydával ještě věci jako Marta, ten Alefter, Jadu, Aleš Sigmund, a tak dále, čili věci vlastně ze středního proudu. Kdežto ten Jarda měl, já bych řekl, že snad byl, když jako úplně vynecháme krále Krá, který, pokud vím, Bratříčka vydal taky u Pantonu, a to byla spíš věc rychlosti a pohotovosti, tak jako Jarda vydal ty dvě desky s dvěma písničkama, stovější z hleda zelená a vandrovali z k mm -hmm. což bylo tehdy nosný vydavatelství v podobný době tam vydal svoji první českou desku Vladimír Merta a vycházeli tam single šafránu, čili tam jakýsi jakýsi prostor vznikal. Vycházely tam i věci z, řekněme, ten jazz a když se bavíme o půlce 70. let, tak tam byly jazz rockový z pražské jazz a tak dále. Věci, které byly jinak alternativní. Nebyly folkový, nebyly postaveny na textu. Nicméně určitě to nebylo srovnatelné s Karlem Gottem nebo s tím běžným popem. Čili, čili já bych se toho suprafonu možná i trošku zastal, mm -hmm. že jako mu nešlo až tolik O tu politiku v tomto případe e, až do okamžiku, než došlo k tomu podpisu charte, tam už sa to nedalo e, prehlídnout a ako, tam bola stopka. Je ano, jasný. je to možné, lebo aj vy pecničky z porty vychádzali na suprafonských, alebo pod sufrafonskou značkou a hlavičkou, takže ano. neboli to len tie takzvané <kým> osoby, tak v tej prvej ligy, ale dostali sa tam aj tí, ktorí išli v tej druhej, tretej vlne a medzi nimi teda figuroval aj Jaroslav Hudka, ktorý v tom 76. cez suprafon vydal aj ďalší single, ktorý máme pripravený. Ano, to je single, který mám velmi rád z tady důvodů. Jednak je to taková hodně patafyzická věc, která hodně vypovídá o hudkově koukání na svět. Je to jeho způsob umoru, který byl velmi přijatelný i pro naši generaci. Když to vyšlo, tak mi bylo nějakých 15. Já si pamatuju, že jsem si to obehrával docela často. Mě se mi to prostě líbilo, bylo to prostý, jednoduchý a přitom poetický, byť trošku patafyzický a pak to jsem, to bylo zábavné, když se Hudka vrátil a pak jsme u něj, tehdy byl Vygoslavský, tak, tak na Vynaradech, tak jsme u něj pánovali tu nebo v Hanesově, já už teď nevím, to je jedno nebo adresách byl. Uh, tak, tak jsme oni ní plánovali tu desku a nějak jsme se bavili o minulosti a to a Já jsem říkal, já jsem byl na tém, uh, jednom z posledních koncertů v Pardubicích v tu, uh, klubu na Drážce a to bylo moc pěkný a to už si věděl asi, že, že teda je konečná. A pak jsem si koupil ten single, nebo předtím jsem si koupil tenhle single a představ si, já jsem na tu písničku balil holky. <laughs> uh, na tuhle písničku, se budeme slyšet a potom na ty lidový, cestě z těch dalších 10, Like, který si pustíme. Takže pro mě, pro mě ta písnička byla neobejitelná, Nemohl jsem jí vůbec vynechat. Blbý je, že jsem ji už dávno někde ztratil na tom původním singlu a když jsem jí scháněl teď po internetu, tak ten singl jako takový jsem nesehnal. Takže ta narávka je trošku, trošku novější. Nicméně zůstává tam ten mě typický hudku v rokopis. Všimni si, že on si nedělá vůbec nějaký starosti s veršováním. Pro něj je podstatný, když třeba ten verš končí na obdobnou slabiku, jako ten předchozí. Ale jestli to slovo je, je úplně jiný a z jiného světa, tak... To si myslím, nevím, do jaké míry je to zámier autorský, ale proste rozhodne si s tým nohavu neláme a vytvávají to určitý e, klíč k pochopení e, toho jeho psaní, takže jestli môžu, tak bych uved písničku, posílám ti. Ano, k nej sa dostaneme, ja len k tomu, že ako on rád rímoval a nerád rímoval, Někde som zachytil, že on nechcel robiť na silu rímy, aby to neodpútavalo pozornosť poslucháča od textu, tak častokrát to ani nezakončil rýmom, len pro atmosféru tej konkrétnej pesničky. Ale ideme za singlom a posílám ti písničku, posílám ti. Posílám ti fešnou písničku A v ní spoustu krámů, jako v domečku Který bych ti koupil, kdyby nějakej byl Těma věcma ti ho zaplnil. Napřed nápis pozor je tu pes, aby žádnej mužskej za tebou nevles. Potom jednu botu tu si vobuješ, kdyby tam vles, tak ho vykopleš. Posílám ti červený klubko, kdyby zbloudila a bylo ti úzko, no a tam v té botě je trocha trávy, když přijdou na návštěvu krávy. Posílám ti modrou propisku, opravuj s ní hrubky co jsou v týsku, které jsem ti smolil, slova nešetřil že jsem se do tebe pošetil. Posílám ti čerstvý povětří, klidně si jim lítej, nic ho nešetři. Přikládám též koště celkem zánovní, však víš, co s ním jenom nespadni. Posílám ti ping stůl, na ten stůl dej klobouk, pod něj polož hům, a tou holí všecko špatný odháňej, pod klobouk zas pěkný schovávej. Až se vrátím, klobouk nasadím, jak stovka žárovka se ti rozsvítí, jasně budu zářit, ty se budeš smát, to protože mám tě holka rád. No, pesničky hravé, slávili tiež úspech. Ja som nedávno videl rozhovor Jaroslava Hudku s Lubošom Veselým, zvaným Ksaver. A bol na neho, musím povedať, že aj dosť nepríjemný v určitých momentoch. Hlavne, keď hodnotil napríklad jeho pesničkárstvo z tej prvotnej doby a jeho pesničkárstvo aktuálne, že čím to je, že kedysi Jaroslav Hudka napríklad, písal pesničky, ktoré poslucháča viac bavili. Tá odpoveď bola nasledovná. Sou delší, sú víceslovné, sú více, to je pravda. Na druhou stranu, neviem, jak vám odpovede. Tehrál sem psal, jak sem umiel, dneska píšu tak, jak som umel, Píšu podľa svého najlepšieho svedomí. Možná mi to tak nejde. <laughs> to je celý. Jako I v tom kumštírském človek možná v 25. Mu, mu to pálí jináč než v 70. to prostě to připouštím, říká se, jako zkušenost se vyvíjí, ono se může vyvíjet <g Seo lawsuit> všelijak, jo. Jestli se to někomu zdá méně kvalitní, nebo to já to připouštím. Já to dělám, že to chci, že mě to baví, že, že to, tak jak to dokončím, tak vím, že to lid neumím. Měš takto kritický k svojim aj obľúbeným autorom a interpretom, že už im to, ako je Jaroslav Útka povedal, v tej sedemdesiatke tak nepáli, ako im to pálilo v dvaciatke, triciatke? Tak tá druhá časť sdelení samozrejme platí, že sa človek vyvíjí a že v sedemdesáti už je na iných pozíciích, tvúrčích, myšlenkových, neviem jakých, než 25. 25 si mnohem víc užívá, mnohem víc se chce pobavit a jeho publikum se baví a to, je to přesně, a je, je lehkomyslnější Kdežto, když začne tak jako on je, víc tlačit na to vážní sdělení, no, tak ta lehkomyslnost zde stranou a tím pádem i lehkost té písničky a lidskomu to nemusí sedět. Proto jsem taky nám se bez mučení, vybíral ty písničky před tímto obdobím, který jsem teď pojmenoval jako, jako na, na, navršování vážnosti nebo něčeho takového. A prostě nechci se ani vlastně moc dostávat k tomu, co pro mě lidi z mého okolí nebo z, z různých konkrétních kruhů názorových vzdaluje od hudky, to jsou jeho aktuální Politický písničky jako Miloša Zubata nebo ten udávac Třešína. Eh, prostě já chápu, Houdku v celistosti, on toho dělal vždycky, tak psal Havičku Havle a pak udavač Těšína, Jenže Havičku Havle bylo vtipný, bylo to, mělo to svůj, svůj humor, eh, udávac Těšína ho nemá. To je na tom ten rozdíl. Ale to prostě asi nejde ani jako donutit. Nechci se k tomu nějak zvážit, vyjádřovat, ty je politický člověk, taky několikrát kandidoval do různých. Parlamentu, včetně evropského sice neúspěšně, ale to není podstatný. Už to samo, že se někde nechá napsat na kandidátku, znamená, že ho ten svět okolo zajímá zajímá ho samozřejmě jeho očima, ne mejma, nebo tvejma, nebo kohokoliv koho jiného. Já tohleto respektuju. Že si to doma nepustím tu písničku, je věc jiná ale že pro mňa zústáva nehodka osobností, ktorá formovala jednu celú generáciu nebo jeden a pôl generáciu. To je nesporný a si ho tady jak je dneska pouštíme. Tak vieš, vyvíja sa aj poslucháč, aj on už môže tie pesničky vnímať inak a niekedy vie byť aj nie dvakrát príjemne kritický a spravodlivý po tejto stránke. Pokud jde ale o pesničku Udavač z Těšína, keď si se už teda dotkol této témy, tak aj o tom svého času. Jaroslav Hudka povedal něco, ako vznikala, aké je pozadí a či to nebola chyba vydat tuto pesničku? To to ne, toto nebyla chyba. Bylo to překvapení. Já jsem to psal, ten den jsem napsal čtyři texty písňový, napsal jsem Böhmen und Meyeren, ztracený příběh... 50. let a Tigr a bager. A jen tak jsem ležel pak už na louce, to bylo v Jižní Francie, v pohodě. A ještě jsem měl v hlavě tu zprávu o té nohavicové cestě do Vídně, kde vlastně podrazil toho kryla. Já jsem toho kryla znal celý život a jako bylo mi ho líto, protože to byl fakt jako podtrh. Kryl se jedinému člověku svěřil na světě, že je v té svobodné Evropě nesvobodný, že je nespokojený. Před náma prostě se hádal, my jsme to věděli, ale hádal se. No a tenhle tento hned vyprášil Estebákům. Kdyby to věděli pár let předtím, tak už věděli, jak s tou informací zacházet. Takhle už bylo pozdě. A já to měl prostě v hlavě a napadly mi verš, že udavač stěší na koncert mu začíná. Teď jsem si říkal, dopíšu to, nedopíšu to... Řekla, ne, dopíšu to. Tak jsem to dopsal. A myslel jsem to ale konkrétně na něj. Pouze. To bylo prostě mezi náma, protože on předtím mi vysvětloval, jaký jsem byl jeho příklad a, a učitel, tak jsem řekla, nebyl to. Tohleto. Že to zasáhne národní celý podvědomí nebo vědomí, že dokonce předseda vlády bude odpovídat na píseň, která nebyla vydaná, co si oni myslí, no to mě nenapadlo. A První ta reakce, když přišla ta žumpa, přišerně reakci, kdy mi lidi nadávali, tak jsem říkal, no jo, no, tak asi jsem šla vedle. Pak jsem si uvědomil, že ta písnička, jak si sáhla někam, někam hodně hluboko oslovila, říkala, no, ta, ta má hodnotu, ta, ta, se, ta se trefila. A nerušej v ní nějaký takové ty poetické kudrlinky, které by jí vynesly někam, jako, že to je taky poezie, ne, to je přímý sdělení, který Dobře, prišiel som v okus publika, ale ta píseň hluboce oslovila tým má hodnotu. No, takže keď niekto niečo vyšle do sveta, musí počítať aj s tým, že to nemusí dopadnúť dvakrát dobre. No, já bych se chtěl jednoho uh, z jedné sekvence z toho, co Jarda povídal v, v té ukázce, uh, že mu Jarek Nohalice říkal, jak byl jeho vzorem a podobně. Uh, já musím Zase popravdě říci, že před nějakými, co já vím, pěti, šesti lety, kdy, já nevím, kdy vyšel ten budováč, to je napuna, vlastně nakonec nepodstatný. Už je to další dobu a pak mi Jarek posílal WhatsAppem takový text, Uh, báseň a k tomu mi napsal HD, kdo to napsal. A já jsem se na to podíval, říkal jsem, na podle dikce podle toho, jak to vypadá, tomu mohl být třeba Ivan Díliš nebo někdo takový. A on mi to napsal, ne, ne, to napsal Jarda Hudka. Uh, byla to kus jeho sbírky Boryta Krve, kterou napsal ještě v emigraci někdy v 77. Vyšla potom někde v půlce 90. let v Malé A musím říct, že to to považuji za jeden z pilířů toho povistopadovýho vydavatelského dění a poezie. E, a Jarek o tom psal tehdy navzdory tomu, že už mezi níma byla ta sekera zaťatá. Tak, tak o tom chtěl velmi e, úctyhodně a s respektem. Takže já bych byl v tomhle ohledu e, spravedlivý, e, každý máme svý vřímě a mm. jak má ostatně jednu písničku, každý si nese své vřímě, e, která může být i o tomhle každý, každý něco nějak, něčím odčinuje a když pak vidím a teď jsem teda jednou půl nohou v politice, ale opravdu jenom na vteřinku, když pak vidím, jak staromá kleska komunistickýmu rozvědčíkovi a předsedově základní organizace u útvaru vojenského, kde bylám pasákem a vykřikujou, že prostě to je jediná cesta k demokracii a pak dostanu bonmot, mě taky po Whatsappu je ve stopadu 1989 se protestovala proti bolševikům ve jménu svobodných voleb. V 90. v 2026 se protestuje na ochranu bolševika proti výsledku svobodných voleb. Tak potom se mi ty věci opravdu propojívalo velice, velice bizarně a relativně. Takže, takže Mě, víš co, já, já, já jsem k tomu fakt, jako můj problém je, tady jsem v kozi zájmu, poněl jsem kamarád jak s Jarkém, tak myslím si ještě stále s Jardou a pro oba mám uh, nějaké pochopení, a pro mňa je dôležitý, že oba dva niečo pro tú kultúru udělali a pro tú společnost. A oba dva měli ve svým době nebo mají ve době nejaký vliv na, na vývoj toho, čemu se říká občanské svobody. A to já myslím, že nás všechny spojuje. Ano, my sa na to pozeráme v podstate z pozície poslucháča, prijazdňujúca aj jednej, aj druhej postavy. Ale keby sa mali teraz napríklad náhodne stretnúť niekde, ako myslíš, že by to stretnutie mohlo dopadnúť? No to si neumím představit, byl by to zábavný, e, jako, jak, jak znám Jardu, tak by provokoval e, a určitě by, určitě by nepřišel na druhou stranu e, a e, Jarek nevím, fakt neumím odhadnout, je to hypotetická situace, tak já si ji radši nebudu představovat. Tak se vrátíme zase do toho závěru 70. roku ten oktober 78 po nátlaku aj jeho vtedajšej manželky Danieli, tak bol o tom, že Jaroslav Hudka odišiel do exilu, cez hraničný priechod v Rozvadove, odcestoval do toho Nizozemska, respektíve Holandská, ale čo tu zostalo, tak to bola aj nasledujúca pesnička. Zostala paradoxne jenom k tomu malá historiečka, nechci zdrhovať. E, ja sem v žil na malém mieste a malý město mělo několik mnoho nevýhod, protože tam například útkane nekoncertovala, v Rdimi. Dostal jsem za ní až do pár dobic, ale mělo to jednu velikánskou výhodu. Bolševici tam byli málo pozorní a některé věci je, zůstávaly je, na svých místech i poté, co měly být oficiálně vyautovány. Já si velmi dobře pamatuju, jak jsem měli v roce 74 kúpil yeah, cool v superfóne, v predajnom superfóne první album Dejaursimio a skupiny Provisorium, což bylo naprosté zjevení v té době, v té rokové hudbě. A na stejném půtě jsem v roce 78, tedy po, po hudkově, 89 no možná až, předtím se to kolovalo na různých páscích a já jsem to tam objevil mezi Vondráčkou, Zagorovou a nevím čím, tak najednou na mě vykoukly, vandrovali hudci, jakdy hudky, na malém městě normálně za, co já vím, 44 koruny tehdejší <laughs> československý. A to byl samozřejmě velký poklad. Já jsem to odnášel domů jako, jako cenost. Já jsem to uložil na, na, na čestným místě ve své diskotéce a pak jsem to pak 14 dní soustavně trohnul, protože ta dneska je krásná. Nicméně my budeme pouštět s eh, obou těch desek před ní byla ještě ta už zmíněná stoj zelená. Eh, eh, a obě dvě vlastně byly takový hodně řekl bych, problémový, protože vrátili. Oni to dělali různý muzikanti, Pavel Jurkovič, eh, Krček a muzika Bohemika a spousta dalších se vraceli jako k té staré barokní hudbě eh, lidový. Ale ten Jarda tomu dal ten, ten lidovej eh, tón donutil v uvozovkách svým publikom zpívat ty ochrény nebo opakovat si fráze a tak dále. Prostě udělal z toho novou národní kulturu a to si myslím, že je nezapomenutelná ná zásluha. Vandrovali hudci, vandrovali hudci, dva pěkní mládenci. Řek jeden, druhému, řek jeden druhému, bratr bratru svému. Bratr, bratru svému. Slyšíš, milý bratře, bratře, znám já dřevo krásné. Dřevo javorové, dřevo javorové, na housličky dobré, na housličky dobré. Dřevo, podetněme, dřevo podetněme, houslí nadělejme. Mě a tobě ať zahrajem sobě, Když po nejprv těli, když za vzdych. Když po druhé děli, krvička príštila, když po třetí děli, dřevo promluvilo, krev a tělo, já jsem tělo. jsem pěkná děvečka, jsem pěkná děvečka, tu z toho měste. Nehrejte, srdce nepodejte. Dosti ja hoře mám, když dcery nemá. Trafili Tagmer takmer na deň, je to 50 rokov, 5. februára, února 76 sa točilo, Československý rozhlas bol v Brne, asistujúcim pri verejnom koncerte, ktorý mal údajne názov Jaroslav Hudka spievá z, z klasiku folklóru v etnografickém ústavu Moravského múzea v Brne. No tak to je typický samozřejmě, protože se tyhle ty věci tehdy schovávaly pod ctíhodné a hlavně zcela celá nepolitické instituce. To, to je naprosto, naprosto příznačný, nicméně, nicméně Kdo tehdy věděl, co je hudka, co znamená, tak si ho našel i v tom etnografickém muzeu, kam by jinak asi na nějaké vykopávky nikdy nepřišel. Nebo možná jo, já nevím, ale, ale fakt je ten, že se ty desky obě povedly naprosto zázračně. A já bych tomu dodal ještě jednu věc. Tam je hrozně zajímaví na těch je, prvních hudkových deskách, že se tady vlastně začali potkávat spolupraci z rockerem. To do té doby nebylo úplně tak zjevný a běžný, i když je pravda, že třeba na první desce Vadimíra Myšíka hrála Kahn, Bra, Merta, nevím kdo, a na Mertově desce potom Emil Vyklický na, na piano a různí asi a stiví na flétny Takže jako ten, ten žándrový myšňůk nastával. Ale tyhle ty dvě hudkové desky nesou kromě hudky a jeho nezaměnitelné kytary s takovými těmi stakatovými vyhrávkami, je, tak, a s pevným basem, pevnou basovou linkou, tak tam jsou typické ještě vyhrávky, z zzadu jsou slyšet e Radima Hladíka. On přistupoval k té akustické ketáře, úplně stejně jako k elektrický. To znamená, že ty jeho laufy, e, jsou v podstatě rokový, ale na pozadí e, krásný folklorní písničky a e, je třeba říci, že na té druhé desce se taky podílel na basovou mando, mandolinu Fedor Fersho. Ano, je tam, je, stopa, jinou, je tam slovenská cestě, stopa. Je tam slovenská stopa. Přesně tak. A také se tam podílal Štěpán Rak velký kytarista, jeden z největších českých kytaristů, nebo vůbec nejzásadnější a skladatel vlastně soudobí muziky pro kytaru. A on, podle mě, to by mě docela zajímalo, kdyby to Jarda někdy vysvětlilo, možná se ho někdy budu mít to zeptat. Podle mě, jak znám Štěpána a jeho, jeho způsob hry na kytaru, tak tyhle ty právě ty stakatový vyhrávky mohl moh Jarda od, pochytit právě od něj, protože na těch starých písničkách to tak moc není. Tady už to je jako úplně jasný poznávací znák a vlastně potom velmi dlouho a jako průživ průzazově celý život to tam hudka má a je, je, to, je to velmi pěkné. pán rak ho tam doporází na nějaké písničkách, dneska ho tam tady nemáme, protože já jsem to vztahoval s vinu, který byl příšerně poškrávaný, tak jsem nechtěl kazat, kazit ucho posluchačovo, tak jsem vybral jenom písničky, které e, se dají ještě poslouchat, tak jako, jako s jistou tolerancí. Nicméně věřme, že tady prostě došlo k zblížení těch tří světů a to se mi strašně líbilo. No. Zaujímavost je aj to, že ta titulná pesnička Vandrovali hudci, to je práca Karla Jaromíra Erbena a jinak to je jediný titul, který je básňou tohto pána. Zvyšok to už je tvorba Františka Sušila a bude o tom teda aj ta druhá skladba z tohto produktu a projektu. To je samozřejmě lidový námět a tradiční lidový téma, Hádala se duše s tělem, eh, což je mimochodem taky překrásná věc, eh, filozofická. Eh, když to člověk jako vandroval Lucie epos, to je epos, to je příběh. Hádala se duše s tělem je, je filozofie, je zamišlení a, a jako o tom je vlastně celá, celá, celý dějiny filozofie, tak trošku. Takže tady si je to zhuštěné do toho, toho lidového podání. Mimochodem, když už jsem teda se tady zmínil, že jsem na posílám ti balel ty holky, tak uh, si nemůš představit, jak úžasně úspěšný uh, v těchto kolektivech byly právě tyhle ty písničky s těma odpovídačkama, uh, kdy, kdy prostě ty krásný letý holky je, měli pocit, že prostě, je, se dopouštějí poznávání sebe sama skrze zpívání těhohle písniček. To bylo úžasný a taky typy hoke pak byly mnohem ochotnější, čemu. <laughs> takže takže hádá se s tělem. A když bylo před kostelem, a když bylo před kostelem, Háda duše s tělem Háda se duše s tělem Tělo, tělo, co sdělálo O duši si nic nedbálo O duši si nič nedbálo Co si vidělo, to si chtělo Na si nevzpomnělo Na si nevzpomnělo. Tělo, tělo, tělo hříšné Tělo, tělo, tělo hříšné Bývalo si v světě pyšné, Chodilo si v stříbře zlatě A já ležím v hlíně v blátě. A já ležím v hlíně v blátě. Chodilo si po muzikách. Chodilo si po muzikách. A já ležím v těžkých mukách. A já ležím v těžkých mukách. Nedávej mě duše viny, Každé chvíli Byla se mnou každé chvíli Byla-li jsem já kdy s tebou Byla-li jsem já kdy s tebou Nevládla jsem sama sebou Nevládla jsem sama sebou A když bylo před kostelem Duša ta duša No ono tam sľubujú celkom slušný zážitok určite aj ďalšie skladby a každý, kto si túto vinylovú profilovku chytil do ruky a čítal názvy piesni typu Starala sa máti má, alebo Žárlivec, Mračí se mračí a Rozbroj v kuchyni, tak mohol očakávať určite zaujímavý zážitok. Dva kúsky sme si z tohto obdobia pripomenuli. No ale teraz prejdeme k situácii, ktorá určite nebola príjemnou. A môže byť, že sa toho dočkáme ešte aj v dobe nasledujúcej, lebo opäť tu máme určitý druh politika, ktorý sa vyhráža, že ak sa dostane k moci, aspoň teda tu na Slovensku, takže poženie všetkých tých, ktorí sú inak nastavení preč z tejto vlasti. Podobne na tom bol aj v tom 78. práve Jaroslav Hútka, tá emigrácia bola podmienená aj tým, že sa musel vzdať občianstva a aj keď to teda neskôr označil za mimoriadne ťažký okamih, hlavne moment, že jeho prvá cesta do zahraničia bola zároveň odchodom, vtedy netušil, že to je iba dočasný odchod. Ono to bolo vtedy o tom, že to zrejme bude už asi navždy. No neboli to jednoduché momenty. V Holandsku získal politický azyl a vďaka pomoci dobrých ľudí, lebo sú všade. Tam našiel aj potrebné zázemie, aby mohol pokračovať aj v tejto umeleckej tvorbe. No, problém je v tom, že, jak napsala ta emigracie v Paríže, Marina Cvetájevová, básnička, ruská, vynikající veľká básnička toho prvního půstoletí zemšľa v roce 1941, keď na ceste prepadli Rusko sovětský svaz, tak si vzala život. A předtím žila jako manželka důstojníka Bílá, na Ligarské. Žila v Paříži, nej, nejprve v Praze, a pak v Praříži a napsala o tamtud takové sdělení, které myslím, sedí i na toho hudku. Je, napsala, doma jsem básníkem bez knih, Tady jsem básníkem bez 14. Já si myslím, že základní hudkův problém, a nejenom jeho, ale mnoha dalších emigrantů, byl ten, že byl odkázáně na jazykově spřízněný publikum a, to, a toho asi teda v zemí a tam v životě nebyl ani tehdy, ani teď. Ale tak dohozuju z, rů z různých indicí a z toho, co jsem kde se šel, do samotného jordy, tak tam asi nebylo mnoho. A to, to, ta emigrace byla určitě temným okamžikem jeho života, nakonec o ní bude písnička za pár chvil. ale je, tyhle ty muzikanti, Kreyl, Třešina, Gudka, kdokoliv, nakonec i Matuška ve Spěných státech, Kreyl emigroval později, je, a, tak, tak vlastně oslovovali ty, ty rodáky. To je hezký, ale v případě těch já nevím, jak na tom byli v Lánsku, ale v případě těch rodáků e, v, v Německu třeba nebo v Austrálii, tak to ve byly lidi, kteří utekli bezprostředně po roce 1989, nebo ještě v té první volně 49. A těm e, torba lidí, jako je Hudka, nic neříkalo. Uh -huh. Možná ještě ten kril, protože si ho pamatovali z domova někteří. Ale, ale tyhle kluci to museli mít mnohem těžší. A přesvědčovat nový publikum o nějaké poetice, která byla výsostně přelepená tady na naši realitu, ať už teda poetikou nebo, nebo, nebo těma textama, jejich námětama, jejich stavbou, to myslím si, že musel být velmi těžký okamžik. On údajně v tom Holandsku zpíval aj tamojším jazykom, Dokonca na svojich stránkách má niekterý texty prehožený do holandštiny. Ale... Mm -hmm. No ale asi to ten holandský poslucháč nemohol mať tak späté so svojím životom, ako ten, komu to pôvodne bolo určené, čiže český alebo slovenský poslucháč. Ale to je logický, když se podíváš na vývoj, řekněme, v těch osmdesátých letech, tak ještě ještě po 90. roce, když jsem se i já mohl podívat ven poprvé, tak jsem tam narážel v rokových, folkových, žizdových eh, špelnkách, hospodách, eh, intelektuálních klubech eh, na lidi, kteří prostě horovali pro socialismus. Věděli o tom kulový, samozřejmě měli to jenom načtený z nějakých brožurek a mysleli si, že to je to správně. Já nevím, jestli je to, to správně, ale my jsme měli zažitou tu bezprostřední zkušenost toho socialismu, tady toho salámového Jakyšova a rozhodně jsme nebyli svědčeni o tom, že je to to nejlepšího. Takže já jsem tam s nima vedl dlouhý a nekonečný debaty a mě, nakonec jsme museli se uchýlit pouze k pivu a visky, protože bychom si pak museli asi namlátit <laughs> ta, ta, ta neskušenost, nebo No. ta najběta těch malých lidí tam tehdy byla obrovská, já naopak jsem třeba, už jsem to tady možná vyprávěl, jako byl v šoku, když jsem byl první v Londýně a viděl jsem tam tu chudobu a ty homosáky a to všechno co jsem odsud neznal. Tady jsem viděl chudobu, chudobu duševní a takovou tu, tu porobu duševní, jak se říká, jo. takový ten ten, jak říkám, Salamovej, jakýšu v socialismus, který opravdu neměl politické zrno, ale ale tam jsem viděl, jak vypadá opravdu člověk, který nemá e, vůbec žádný smysl pro poezii, protože má smysl jenom pro to, aby neumřel do zejtřka hlady. Mm -hmm. Tak to, to, bylo, to byl masakr, to byla strašná zkušenost, ale nicméně ode mě. mě e, to, on ten Jarda tam natočil e, spoustu e, nahrávek, nebo předu nahrávek, který pak vyšvázal na kazetách postupně, anebo potom po předratu u nás na ve v takovém výběru reprezentativním a na tom, na tom to CDčko se jmenilo bratře Jené a, a mě mimochodem zajímá souvislost, když se konají tu a tam nějaké výroční mše na památku Jana Palacha, tak ty, ty kazatelé většinou začínají nebo končí slovy bratře Jana. Nevím, zda to Jarda myslel tehdy v tomto odkazu, nicméně, nicméně je, je to tak. To jsem chtěl jenom podotknout. No a ta deska, nebo ty, ty nahrávky já některé jsou krásné, budeme si je tady pouštět, z některých jsem byl rozpačitý, tam je třeba nahrávka toho posílám ti, co jsme pouštěli a je to s takovým jakoby trošku až tut tu, s dechovkovým doprovodem. Nepovedlo se to. Nepovedlo se to, jako, ta prostota té písničky zmizela. Eh, ono to doprovázení těch folkařů muzikantama odjednout, to zažil i Karel Kryl na jedné desce, kdy ho doprovázela v podstatě normální nějaká bigbitová kapela. A byla ta deska jedna z možná vůbec nejblbější hodně. Eh, prostě nehodí se to k sobě, jo? Je, oba dva si myslím, že jim nejvíc sedlo zůstat u své vlastní kytary a je, u svýho publika je, a to nakonec už i teďko za chvíličku. Ano, budeme si uh, teraz prepočovat pesničku s názvom Janíček. Ta se objavila potom aj na exile vydanom albume Vidí slunko. Já ja len přemýšlím nad tím, že jako pesničkár někde v Holandsku, keď se chce tak trošku aj, ale v dobrom slova zmysle, vtrieť do priazne tamojšiemu publiku asi spievať o sedmi kráskach veľmi nemôže skôr o tých tulipánoch. No ale tak to už je iný žánr, to si myslím, že to sa nebavíme o... o... Jaroslavu Hútkovi a seba Mianu Chladilovej. Ale... <laughs> Napríklad, ale tie rastlinky mi do tých pesničiek ľudových pasujú, tak taký, taká predstava je mílná určite, ale dalo by sa to asi takýmto spôsobom zhrnúť, že keď sa chceš, lebo kde si nehral guličky, tam, nesam, tam si nikdy nebol doma. Číká ja, sa to, áno, myslím, že je to pravda. Když jsme šli na hody, když jsme šli na bylo nás jedenáct. A když jsme šli zhodu, a když jsme šli zhodu, zůstal tam jeden z nás. Leží nad dědinou, leží nad dědinou, s hlavou posekanou, Leží tam Janíček, leží tam Janíček, červený hřebíček. Červená fialka Ta frajerka Rup Janíčku, Janíčku, Janíčku, červený hřebíčku, ty se mňa rozvonil, ty se mňa rozvonil po širém políčku. Po políčku, hne tak po políčku, jako posrdečku. Posrdečku Po srdečku, posrdečku po, srdečku, po, mém, po, srdečku, po mém, ležíš jako ka ká... Výjde slunko, ešte zostaneme jednou pesničkou. Človek po takýchto skúsenostiach zvykne zvážnieť. Teraz neviem, či Petre sa to dá povedať aj o Jaroslavovi Hudkovi, že po tom 78. tie pesničky boli predsa len také trošku zamyslenejšie. To se možná asi tak dál říct, protože zkušenost člověka formuje, i deformuje. A jak jsem říkal, nemám k tomu žádné konkrétní indice, a myslím, že mu tam bylo úvy. Takže toho asi příliš nevedlo k nějakému velkému furové a nadšení a humoru, i když on je člověk, který je se rád směje, rád se baví, a, a je takový vlastně celoživotně rozdávač jistého typu optimismu pro toho, kdo to chce s ním sdílet samozřejmě. Takže, takže tady jsem určitě přískal nějaký ten temperament s tou, s tou okamžitou zkušeností. Já nevím. Já bych to nechtěl takhle jako z jako konec na té desce je, jak už jsem říkal, to posílám ti, a to je vtipná písnička, ale je napsaná mnohem slív a blbím aranžma. Takže, takže nevím. To, co jsme zažívali potom od odhudky potom po, po jeho návratu, tak kromě takových těch jakoby erbovních, ale rovněž velmi starých písniček jako je v Havičku, ale Havu, náměště a podobně, tak to byly z velké části, z části, poměrně, eh, poměrně s takový až skeptický eh, hodnotící pohledy na to, co se tady potom v Převratu děje a jako, jako zvážně, ano, ano, asi zvážně. Ona doba zvážňala celkově. Teď se podívej kolem nás dneska, co pak je tady nějaký smysl pro humor. Je tady někdo, kdo by byl schopen napsat opravdu vtipnou písničku, tak možná pokáč, pokorný, Nebo občas taky no, mu to ujede, protože trpí nad produkcí, ale občas je vtipnej. No ale co pak by tady někdo napsal takový jako eh, lehko nohý písničky, jako Mádek, no rozhodně ne, Protože ten, ta doba tomu vůbec jako nevychází v tříc. Takže si myslím, že nevychází v ani tomu, tomu že typu dánru, konec konců, Merta, když se pokoušel o vtipnou písničku, tak to dopadlo většinou špatně, Je, protože to byl už tehdy samozřejmě člověk zahledený do, do poezie a do, do, do, do svých kitarových hry a do toho sdělení, takže nevím, když je to, je to různý, tak my jsme tady mydlili Nohavicu. Nohavice eh, má spoustu jakože humorných písniček eh, a taky jako ne na každou by si přístával od rána do večera. Jo, některý jsou zábavný, některý jsou pravoplánový, tak to prostě je. Ale to si myslím, že ještě ten Jarek jako si drží nejvíc toho smyslu pro je, pro humor a, a snaží se snaží se i v těch krátkejch písničko písničkových je, typu, počkáme, co řekne pan prezident USA, tak tam sice si kopne do nějaké politické figury, ale je to ze srandou, jo, no. na Vánoce bude kapr nebo husa, počkáme co řekne pan prezident USA, míněno tehdy Biden, jo? tak jako je to na první pohled, je to prvoplán, na druhou stranu je to, je to dobrá písnička pro správný okamžik, ta ne Prežije, že? Taký Jarek určite teď neraje, e, ale jako, nejak ten, ten život tých jeho to e, zveduje a tak jako, o, obveseluje, e, inak to umoruje v českým muzice strašne pomálo. Hmm. Ale čo prežije, tak to je asi z jeho strany pesnička Hamba Sláva, lebo tá bude triafať klíček po hlavičke aj v ďalších rokoch. To jsme si mohli zaspívat, ispoň v neděli na té demošce na staroměstském náměstí. <laughs> Jedni křičí hamba, hamba, druzí křičí sláva, sláva. Ano. To je přesně ono. Hmm. U dveří na hrad stojí pat Amat na prezidenta jdou kandidovat. To je přesně, to je, ta, ta, to je vlastně dnešní satyra. Tak jako jí psávali autoři za první republiky, tak dneska jí dělá on. A trefuje se do toho a trefuje se do té Takzvaný rozdělení společnosti a do toho našeho neustálého té tendence, jak mě vě do sebe se hádat a, a jít do sebe zbytečně. Protože jedně dohoda je konstruktivní. Všechno ostatní je zbytek je zbytečnost. A ještě se nenarodil ten, kdo by se líbil lidem všem, podobně je to i v případě jardu Hudku, ktorý potom odišiel z Holandska do Nemecka, tam žilo so svojou druhou ženou Kateřinou, než prišiel ten 89. rok, vtedy bol v Kolíne nad Rínom a cez vysielanie BBC sa dozvedelo o tých udalostiach v Prahe, takže ten návrat sa približoval, ale jeho pesničky zostávajú nadčasové aj z tohto obdobia, napríklad aj tá, ktorú máme teraz pripravenú. Bude vojna, bude... No, to je ovšem lidová písnička, nebo Jardová e, interpretace lidový, původně lidový písničky. Těch interpretací byla strašná spousta. Tak jsem tady jmenoval Jaroslava Kračka a muziku Bohemiku. Tam je na desce Třevo se hudbou odíjevá, odívá. I to je podle jedné renezační písně krásný. E, tak tam je tahle písnička. Je na desce Folk týmu, je na desce tuším hradišťanu taky a dalších a dalších různých interpretů a také je na té desce mistře jené od Jaroslava myslím, že je to hezká interpretace. Bude vojna, bude kdo tam na ní půjde, která má milého sobě upřímného, ta naříka bude Já bych taky jela Kdybych koně měla Koníčka braného Pěkně sedlaného Sedla bych na něho Co bys tam mámila Co bys tam dělala Udům ta Košulenky Kde bys je mámyla, kde bys je máchala, u túna je kamen, stála bych tam na něm, tam bych je máchala. Kde bys je mámyla, kde bys je sušila, na zelených loukách, na hedvábných šňurách, bych je slušila Kde bys je má milá, Kde bys je bálela Na zlatém válečku s tebou šohajíčku Tam bych je bálela Vrať se milá domů Já tam sám pojedu až mi sedm let, vrátím se z vojny zpět, potom si tě vezmu. Počkám já sedm let, však nepomine svět. Milý z vojny přijde a on si mě vezme, bude lipa. Triangel patrí teda pecničkovým odkazom Jaroslava Hudku. Ako už bolo povedané, dozvedel sa o zmenách, ktoré mali prísť v dohľadnej dobe v Československu, tak sa rozhodol do Prahy vrátiť najbližším možným lietadlom a aj keď nemal vízum ani československé občianstvo už, tak sa mu po niekoľkých hodinách vyjednávania na letisku podarilo presvedčiť tých, ktorí o tom rozhodovali a vpustili ho teda do rodnej vlasti a ešte v tom istom dni vystúpila aj na manifestácii na letenskej pláni, ktorá sa stala jedným z kľúčových priestorov tzv. nežnej alebo sametovej revolúcie a bol doma a mal možnosť opäť okúsiť aj sladkosť popularity a slávy ako pesničkára to občas postretne. A jako na něho doliehala, jako na pesničkára tohto typu, popularita, tak si pojďme vypočut ještě jednu z jeho výpovedí. Ten velký úspěch ne. Ten je opravdu zatěžující. Ten jsem zažil v roce 90. A to je ztráta soukromí a strašný zjednodušení. Jak najednou je větší dav a větší popularita, tak písně, který mám rád svou třeba komplikovaností nebo hloubkou, nějakým způsobem narazí z těch nových tak ty, ty, ty sudety víceméně promlouvají. To je překvapivý, ale ty, ty, ty písně sudety oslovují. Na mě chodí publikum, který to bere. Když bych to vzal, kdybych byl zase populárně a bylo by široký publikum, asi by ty sudety byly takový nepropustný. No to je právě těž taký bod, ktorý je dobré si aspoň trošku rozložiť na drobné. Pesničkár tohto typu, Petře, my, myslíš si, že je dobré, ak má veľký dav na veľkom námestí alebo viac patrí do folkového klubu? A to sa nedá vôbec poušalizovať. Protože e, no když už sme ho připomínali, tak ten umí spívať na, na stadionu e, a stejnou se stejnou, řekněme, autenticitou zpívá třeba v malém klubu řeknu, v Praze existuje takový klub, který se jmenuje Slovenský dům, uhum. má asi 100 míst a třeba se tam připomínaly narozeniny, nedožité volata o Kudžavy. a Jarek tam udělal koncert složený právě z písniček právě toho, toho, toho ruského písničkáře, nebo v uh, politickém klubu Viola, který má ještě menší publikum Zase zpíval nezhudebněné básně Petra Bezruče. O jehož dílo se zajímá na věc a dlouhodobě. A je přízním v tom té takové té konstrukce nebo interpretace, že Bezruč jako ten původní poštovní úředník ty básně nepsal, že je ukradl jednomu sleskému učitelovi, který pak brzy zemřel. Proč to říkám? Protože jako ten písničkář dokáže Zvládnout davy je to na situaci. Vzpomínám se na úžasný zážitek je, sporty, je, tuším, že to byl 88. rok, myslím, kde v Lochotině pro 30 tisíc lidí. 30 tisíc lidí to není málo. A teď to byly z velké části různý batuškáři a kotlíkáři a lidi, kteří také komništerej akvarty a, a zahámují palce a, a zpívají velká džuru a tím předstoupil Vladimír Merta a hodinový tam zpíval svoje často poněkud náročný písničky a ty lidi, těch 30 tisíc lidí mačelo a když skončil, tak by spad řebík což to jako ráno To byl naprosto chimerický okamžik, který byl samozřejmě danej tím, jak už ta společnost byla nastartovaná, už byla napérovaná na to, že přijde změna a prostě ten, najednou ten okamžik byl součástí té změny. Já myslím, že u toho Jardy to bylo v tom 90. když na, tehdy natočil ten to dvojalbom, vlucerně toho. Koncertu, takže to bol podobnej e, okamžik. Akože u toho merte to bolo okamžik očekávanie a tady už to bol okamžik e, istýho naplnení. Ale ja, ja bych si vôbec nemyslel, že je dôležitý, pro koľk spíváš, ale jak spíváš. Mm -hmm. No, on sa potom stal takým kritikom toho, čo sa u nás dialo po 9 podobne ako Karel Kril, ale čo je asi najsmutnejšie pri pesničkároch, e, ktorý sa dostali do pozície významnejších, tak to je to, čo sa deje v prípade Jaroslava Hudku od roku 1998, keď si už tú svoju tvorbu vydáva sám, vypaluje si údajne cd na svojom domácom počítači, sám si kreslí a tlačí obaly, sám si to predáva alebo rozdáva na svojich koncertoch, tú edíciu nazval Samopal, a dal si za úlohu vydať takto všetku svoju tvorbu na CD nosičoch. Myslíš si, že je to neúctavo jeho tvorbe? No vôbec ne, tak ako Jarda sa stará o historickou pamieť. Ja mu úplne rozumiem, je to v počádku, veľkí vedovatele to delať nebudú, pretože je to preň ani biznis. Je, většina jeho těch klasických nahrávek je dostupná je v e-shopu, v Suprafonu, nevím, jestli to má nějakou prodejnost, neumím to odhadovat a nebudu se k tomu vyjadřovat, nicméně, že by o to nějakou velkou propagaci nebo nějak se snažili o tyhle, ty, řekněme, odlehlejší žánry je umělce, tak to si nemyslím, oni mají starost o ty peníze a je to legitimní, prostě je to normální kapitalistický podnik, že je z peněz, ne ze vduku, hmm. ale to že to, to, že to Jarda vynahrazuje tím, tím samopolem, to je naprosto v pořádku. Samozřejmě on jako autor je nekritický k vlastní tvorbě, čili tam, jako kdyby to dostal do ruky nějaký editor, možná by měl nalecnost jiný názor. Ale to zase... Jada ve svých 79 letech nemá zapotřebí se s někým hádat, si já myslím. A tak si dělá prostě to svoje, on to tam říká v jednom z tom vstupu, dělá si to, co ho baví, co umí a, a, a všechny ty chyby a, a nesmysly, kterých se může dopustit, tak spadnou na jeho hlavu, na žádnou jinou. A to já myslím, že je docela poctivý. Tak já netvrdím, že každého, kdo něco vytvoril významné, si třeba. Treba hýčkať až do konca jeho života, ale nesprávame sa my macožsky k ľuďom, ktorí predsa len tu zanechávajú určitú výraznú stopu a dovolím si tvrdiť, že Jaroslav Hudka takýmto človekom je, že by sa mohli nájsť, či už v Čechách alebo na Slovensku, nejaké štátne fondy, ktoré, netvrdím, že ich teraz <laughs> majú opatrovať až do konca života, ale nejaká podpora by tam asi mala byť. Víš, to, to je vždycky dvousečný. Jakmile mm. začne umělec být placený ze státního žodu, tak to zavání titulem Národní umělec. A jako podstata umění těch lidí, který jsme jmenovali, či je Merta, Hudka, nevím, kdo další, je přeci v určitým odstupu od toho režimu. A to, jako, jako vždycky to nějak projevovali každý jinak a jiným způsobem, ale jako tomu se říká nezávislost. Ano, může ta nezávislost skrývat i různé nesměse a chyby, ale to už je riziko toho konkrétního chybujícího nebo, nebo umělce. A to je, to je, jako, žijeme v tržním světě. Takové je, jaký je. E, když by se zeptal, jakýokoliv, ono řekne si, že dotace e, je e, smrt trhu, má pravdu. E, otázka je druhá, že prostě věci, e, které dělají tyhle ty folkaři, prostě nejsou a nikdy nemůžou být z principu předmětem tržního zacházení, protože nemají prostě a nebudou nikdy mít už e, takový obrovský, řekněme majoritní nebo velký zásah do publika. To poslouchají tak hudku, poslouchají určitě dneska lidi, kteří ho pamatujou, jako jsem já, třeba nebo si moje generace 60. určitě ho poslouchají nějaký lidi napojený na jeho názorový skupiny blízký, nevím. Některý ho poslouchají jenom, protože je občas hubatej a napíše něco jako Miloša Zubata nebo, nebo toho udavače, a přijde jim to, že spolu s ním teda za, za, zažívají nějaký zase kus revoluce, že prostě se tady e, jako e, vymezujeme proti ně, někomu, kdo je jakože oficiálně jako univerzální a uznaný. E, no dobrá, no, tak proč ne? E, každý na to má právo. Ale mě, nevím. E, Mně je sympatický ten přístup Jardu, že prostě si se o svoje dílo e, pečuje sám, že to postupně vyhrábává z těch šupíků a vyndává. No a více, když už jsme o něm mluvili, ten to dělá taky, je, jen trošku jinak. Je, ten e, pouští na svůj web e, ty písničky oživuje různý nahrávky starý, který byly do nedávna zapomenutý z 80. Let, z první půlky 80. Třeba, a tak dál. Čili vlastně, kdykoliv tam přijdeš, vždycky se tam můžeš dozvědět něco nového a najít písničku, kterou si třeba ještě nikdy neslyšel, protože mu nich napsal asi 600 Jarda jich určitě napsal víc, to jsem si jistý. Čili, čili tady je stále nějaká šance na nový objevy a to je v Ty úzky, bubliny sociálne, ak sa říká, možná to vôbec nejcenejšie. Hmm. Tak ja určite by som aj sám so sebou nesúhlasil s tým, čo tu teraz rozprávam. Len keď vidím, že častokrát sa tie peniaze zo štátu strácajú u ľudí, alebo končia tam, kde je to o človeku, ktorý nemá žiadny vzťah k tej konkrétnej domovine, a len se potřebuje nějakým způsobem nabaľovat, a nič po něm nezostane hodnotného, tak by som skôr teda vedel si představit podporu takýchto projektů jako něčeho jiného. No, to já mám takovou vnitřní nutpání, ještě zdůraznit jednu věc. V Praze existuje nakladatelství Galén, který vydává v prvním takovém jakoby nálevu zdravotnickou literaturu, už ten název je jasný, že jo? A to je e, zřejmě to, co to nakladatelství živí, protože to jsou odborný publikace, učebnice a tak dále k medicíně. A to je něco, co má stále odbyt, čeho je tam něco si zajištěno. A šéfem Galenu je jistý doktor Haudek, e, sympatický člověk z naší generace, který zřejmě má osobní vztah k té době, o který se bavíme, a vydává tam právě jako soubor třeba, já nevím, tisíc textů, bo koliky bylo prostě mnoho set textů, Vadimíra Merty knižně, desky Merty, desky Petra Ludky, Jardy Hutky, dalších umělců, zejména toho pošafránovskýho nebo šafránovskýho a pozdějšího pozdějšího folku. Do osmdesátek do, do on už v podstatě ten, ten houdek nezasahuje. Myslím, že tam měl něco od odborajáná dědečka Možná, to si nejsem jistý. E, a pak vydal jednu novou desku o, Oskara Petra, ale e, z, jako orientuje se hlavně na oživování těch archivní, archiválí, e, čímž se také zasluhuje o historickou paměť a pán Buzapáť za to. No čas se nám krátí, mám pocit, že když stihneme tak tři pesničky, tak z těch štyroch, čo tu mám, co by mohlo zaznět teraz... Já bych určitě dal novinový sloupy, protože se to vztahuje k velmi důležitý hudkově desce. Novinovým sloupcem život vystavěný sloganová síla denní Bezpohlavní věty rozum podvazují, výběr informací zájem kruhají. Čtenář duší zradu, stydí se to přiznat. Úzkost duši svírá, jak se v tom však vyznat. Přibouchnuté dveře zevnitř čím si drží vítr I když duje Obzor nerozmlží Gramaticky správná Nečitelná slova Bezpředmietná šedost Spektrum rozespívá Muži tuší zradu Jak se v tom však vyznáť neúplatná čest anebo schopnost prodáť. Smutek raní kávy, neuslaná postel, rozespalé oči, domov jako hotel. Smutku do škopíčku, lásky na mističku. Písek mezi zuby Skřípevadí stisko, Ženy tuší zradu Chtěli se dát celé Zbylo však jen málo Klečet u postele Mlčící rodiče Z bázní vysvětlovat Dokázali syny za obecnost prodat, rozbuška puberty, trapnost, láska, touha, podívej se cesta, temná, křivá, dlouhá, děti tuší zradu, neschopni se vyznat. chtěli je ruku podat, nabídli jim propást. Uliční hesla Masírují duši Duše není proti Chce a věřit zkouší Zatřpitla se v oku Se slzou odtekla Cítila se slaně Po tváři se smekla Tělo tuší zradu Krev ve víno kvasí Vědičnost bez uzdy ostří drápků, brousí. Svět lepených představ z televizních stínů, novinový papír, strach a šelest. Týdnů, iluzívní cíle, služba majetnosti, neúctivost světa, kde jsme jenom hosti. Život tuší zradu sloupců novinových, jež ho stvořili tím, že nebešel do nich. Slový jazyk, Olíznul se lesně s krvavenou slinou, navlhčil si dásně jako kruté božstvo živé skrve lidí, vztečen na otroctví křížem život světí, kdo si poznal zradu, v básni začal křičet v rotačkovém hluku. Není však křik slyšet Jaroslav Hutka jeho odkaz z rokov 1989-90, ten bol dosť silný, v tom čase bol aj dosť aktívny, vychádzal album za albumom, jednak to dvoj CDčko, alebo dvojalbum Návrat, potom víde Slunko a teraz aj táto profilovka Novinové Sloupy a následne pri spolupráci s Radimom Hladíkom aj titul Pán Bú na poli, čo boli moravské tzv. posvátne balady. No a potom došlo, Petře, na ten váš společný produkt, pravděpodobné vzdálenosti, ku kterému se ještě vrátíme jednou s kladbou. Ano, já bych se ještě na vtrtinku s dovolením vrátil těm novinovým sloupům. protože jsem říkal, že je považovat za důležité tu desku. On tam schrnul totiž jako takový ty hodně nejdůležitější písničky, Uh, ještě z těch 70. let pracující děvčata, nebo pro koho život je, nebo uh, já nevím, studentské kole, uh, kde se na nachází ten krásný verš paní vrátná králka noci sexu zkádruje e, a rýmuje se to studentské kole. Je, to, je, to jsou takový jeho průhady do toho všedního života sedmdesátých let a já tuhle desku považuji za strašně důležitou. Tam chybí jenom Litvínov z těch podstatných písniček tohoto období, který je taky velice zásadní. Takže proto jsem chtěla, aby jsme si toho zahráli. Co se týče té tý naši desky pravděpodobný vzdálenosti, tak já jsem z toho vybral písničku kraje je nevím méně nápadná, ale myslím si, že je pro hudku dost důležitá e, a to je písnička e, Tady domů mám. Protože jsme se bavili o té migraci a o těch vztazích e, jaksi, e, toho, toho flashbacku, toho zpětného pohledu a Tady domů mám. No, já myslím, že to vyhářilo velmi úplně. slova z něj krajem... Nalomených duší Není, kdo by hlavu zvednul K hrdé otázce Ach, jak je to povědomé To je píseň krajiny mé Tady domov má který táhne balník pozlacených dějin. Mlžný příklad zbabilosti však jen rozdává. Obléká se dolegrace, grace, nemá už nikoho v Komov má, nedostane na vybranou, odevzdal svou vůli. Jazyk nechal ladem ležet v půdu Vystoupil na ponížení, chce jenom přežít na zemi, tady, domov má. Oči sobě zacloňuje, když sluníčko svítí. Když se jasné slovo mluví, uši zacpává. Má strach, když se vítr zvedá. Leká se deště, co padá, nady domov má. Ze dne na den, beznaděje, kráčí směrem nikam. Nemá co by komu dal, jiným to zazlívá. Je jak hora unavený, jako potok, vení tady domov pál. Když poprvé uhodila, už zapálil svíci. Když na střechu liák padl, duši Já bludám, před vychřicí strachy zbledl, založil ruce a sedl tady domov mám. Nevím, kde mám zahnat hlad, Když doma říkaj nejes Nevím, kde mám promluvit Když doma říkaj mlč Nemohu se nadechnout, ti. Nemám mu koho obejmout Tady domov mám sme si dnes posedeli nad pesničkami Jaroslava Hudku. Nie, že by nebolo sedieť nad čím, Sice do roku 2008 to bolo 13 albumov, ale od vtedy e, sa teda e, celkom slušne rozbehol. Ďalších 12 titulov vyšlo od roku 2011 až po ten titul Putinova kulka z 2022 alebo Sklenice vody, čo je z 2023 a aj potomstvo se rozrástlo. <laughs> Celkom slušně nevím, či to Petře registruješ. Jo, jo, jo, on má, on má nějaký dvouletý nebo třivletý dětičky, to, to je úžasný, prostě hudku není nikdy dost. V 2016. se narodila Teodora, o dva roky neskôr Richard, o další dva roky neskôr Eleonora, takže je toho dost. Aj po tejto stránke postíhal Je, bela to, plodný, veci. je to plodný autor poste, no. <laughs> Ale pesničky sú tu, stávajú sa trvalou hodnotou. Jarek Nohavica v jednom z rozhovorov, keď mapoval svoju pesničkárskú tvorbu, tak povedal, že no tak o 100 rokov zostane po mne jedno cd a z neho asi najväčšia hitovka, 3 čuníci. To si asi budú možno poslucháči spievať aj o tých 100 rokov neskôr. Ako si myslíš, že môže dopadnúť Jaroslav Hudka? Myslím si, že do dějin skutečně vstoupil asi nejvíc tím, jak se mu povedlo znovu vrátit do kulturního kontextu tu starou českou lidovou muziku. Dneska by ty děti, myslím tím řekněme třicetileté, jako generace dětí, mé generace, asi na takový koncert většinu nešli, asi by nespívali, jako starála se na a se na Nebo, nebo A když byl před kostelem, to už je jiný svět, který je mimo ně. Ale pokud bych já si myslel, čím, čím byl Jarda významný pro vývoj české kultury, minimálně v tom období od 70. let dál, tak to určitě byl unikátní tím a tím. Pokoušel se o to řada dalších muzikantů, Vastaradl. Ne nevím, na koho bych si všichni vzpomněl, ale on byl naprosto. Jedinečnej a problémovnej, takže za tomu ďakujem. A máme tu ako bodku pripravenú sametovu operetu. Tak to je trošku takový na sval, na závier, tak aby sme si pripomněli taky, v čem to žijeme, že ano. <laughs> A ďalší diel, 66. necháme zatiaľ zahalený rúžkom tajemstva, čo ty na to? A tak jsem pro, jako když se díváme na tu českou a slovenskou hudbu těch posledních 50 až 60 let, ze kterých čerpáme, tak je tam spousta ještě nevytěžených osobností, takže nás určitě něco napadne příště. Já ti děkujem, Petře, za dnešné rozprávání a budem se těšit zase o měsíc. do počutě. Já taky, děkuju a pozdravuju všechny naše posluchačky a posluchače. Mějte se. Prosím tě ptáčku, můžeš mi říct, kde mám ten projev, co jsem chtěl říct o všeho míru, na světě míru, ať lidstvo v smíru najde svou míru. Ať už se nikde neválčí. Ať jenom mravnost se slušností zdobí nás lidi ve skromnosti. Ať v parlamentu bez stranickosti kosti, nelámou kosti, ze sobeckosti, ať se dám všichni, my. Rášleme zemi, kterou máme, na polích žence, ve hvostech kance, a turbulence súdecké Niemce. My ale vierni súme, V ruce, v tradici něžné revoluce, pro odpuštění špatnost se změní, že byť odcizení všichni jsme vyni, nikdo však věru nejvíce. Pačku, můžeš mi říct, kde mám ten pojev, co jsem chtěl říct. Chci ho dát světu, sokolům v letu, legí botu, vždyť proto jsem tu, pro sámé toho.